نور ووشف يدينين الح السم أرآان نور وَوشف يهدينين الحق السم وأنا في السم وَ بالالطاع أتَف I pray for Allah from the Most Merciful In the Muhammad مَدَّ الرَّسُولُ اللَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ Teraهم ruk'a suj'da yabtabun fضla Min Allahi wa rizwana Sima hum fi وجuhihim Min athar sujud Zalika mathaluhum ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستظل فاستوى على سوقه فاستوى فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيب بهم يكو Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima Sadaqa Allahu l-'azim Wa ima Allah milosti Bog sami losnog Muhammad je Allahov poslanik a njegovi sledbenici su Strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju, željeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. Na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu, a u Inđilu oni su kao biljka. Kada izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti i on ojača i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača. Da bi on s vjernicima najedio nevjernike, a onima koji vjeruju i dobra djela čine, Allah obećava oprost i nagradu veliku. Istinu je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين زاهلا طيبا داویشنم الله وكله الصلاه والسلام على نبينا رسوله نبينا وقوريدو وكليمنتي اسهابه موشتواني професоре колеге колегице السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولو штобиа у Ovo doista kao jedan hadis kojem mi pridajamo nedovoljno pažnje, a kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sallam iznio nimalje ni više nego cilj, odnosno razlog njegovog poslanja ljudima od strane Allaha Taj hadis je innamā buristu li utammima makarim al-ahlak, odnosno poslan sam da upotpunim plemenite ljudske čude. Naravno nama, muslimanima, je jasno da je poslanik najveći među svim velikanima. Ono zbog čega i nemuslimani ne mogu ovu poreći je svakako između ostalog i činjenica da je poslanik Muhammed s.a.v. stvorio prostora i ljudima oko sebe da se istaknu i postanu velikanni. Ličnost Omera radijallahu anhu ili Abu Bekra ili Ali radijallahu anhu kao i mnogi drugi ashaba, aj mnogi velikana kasni i autoriteta muslimanski dokasu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam ispunio zadatak koji je navedan u citiranom hadisu. On je odgojio odgaja i odgajaće velikane. Tema večerašnjeg predavanja je kako je Mohamed sallallahu alaihi wasallam odgajao ljude. Predavača ne moram posebno predstavljati. Ja bi samo istakao da je profesor dr. Šefij Kurdić našalim, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zemljici. Naš narod je posebno zadužio radom, uspješno završenim radom na prevodu zbirke hadisa, muslimove zbirke hadisa, Tako da i mi imamo tu zbirku iz kojoj crpimo znanja na kojem se temelji naše vjerovanje. Ja bi prije nego što profesoru prepustim riječ e, obavijestio vas da je ovo posljednje predavanje u ovom zimskom semestru, e, predavanje ćemo inša Allah nastaviti najvjerovatnije u februar iduće godine. I još jedno obještenje, profesor je pozvao se vas na pažnju, odnosno da pratite posebno ovo predavanje, jer na kraju će profesor postaviti pitanja, dva pitanja, nagrada će biti ova knjiga, pedagogija Mohameda, ali i salam, koji je napisao u propisu. <tak> <tak> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Dragi poštovana braćuci i sestre, dragi studenti, dragi prisutni, selam alejkum. Evo dragom je da ćemo družiti u ovoj na ovoj trevini kako rekli ste, na posljednoj ovoj sezoni, da kažemo nekoliko riječi, dakle, o tome kako je Allaho miljenik i poslanik Muhammed, sallallahu alaihi veselam, odgajao ljude. Malo prije uvodu našeg brata koji nas je predstavio ovako lijepo i najavio, čuli i hadis poslanika, ali da je poslan sa tom misijom da ljude popravi, dotjera, da i moral lijepo sredi, da ga, jel tako, na najlepši način, što mi rekli, uljepša i da tako svoju misiju završi, što je naravno i završio, vidjeli smo, i pokazao kako jedan čovjek od krvi i mesa sa svim slabostima i dobrotama koje mi u sebi nosimo, može da pronese jednu takvu misiju i da bude čovjek i ostane čovjek do kraja svoga života. Nažalost, mnogi ljudi rađaju se kao ljudi, Ali ne bi se reklo da žive kao ljudi. I ne bi se reklo da umru kao ljudi. Često imamo monstrume među ljudima. Imamo više hajvana nego insana. A poslanik Al-Islam je upravo došlo sa tim ciljem da ono što je kod nas životinskoj, ono što je donje, što je vezano za edunija, dunija, je što je vezano za zemlju, za prašinu, za nešto što je nisko, da ih uzdigne. I zato se musliman uvijek kreće između tog minimuma, to je Dunjaluk i Dunja, i tog maksimuma, to je taj odlazak ka Hiretu. I oni uvijek na toj nekoj razini. I mi se trudimo, naravno, da postignemo što je moguće više tu neku nebesku sferu da težimo ka nebu, ka onome što je dobro. Zato su naši svi simboli vidite, uprtu ka nebu, i ruke koje dižemo, ka nebu i naši minareti, koji su okrenuti, to simbolizira odlazak gore, jer je gore upravo od ozgo, u stvari, objava je stigla. I gore je poslanik, ali i selam, kao što znate, bio na mirađu, to mi smatramo gore, to jest u nekim nebeskim visinama, u tim posebnim, kako bi rekao, visinama, posebnim Allahumidu lešanom određenjima, u kojima je dobio čak i namaz, za namaz je osnov i temelj naše vjere i hadeta, to je nešto što je najviše utemeljeno i nešto za što će se prvo odgovarati, jer je namaz u stvari prvi taj mehanizam našeg tako napretka, transformacije našo, našeg odgoja a inače svaki ibadet vidjeli ste u Kur'ani Kerimu, sunetu poslanika ali i salam teži tome inicira nas da budemo bolji da se popravimo i svaki ibadet je u stvari šta? Svaki ibadet je mehanizam koji nas popravlja, koji nas odgaja Poslanik salam, je samo u stvari upozoravao i pokazivao na te mechanizme, pokazivao na te znakove na putu, kuda ćemo da idemo, kuda da se krećemo, šta da radimo, kako da gradimo, na koji način da to učinimo. I zato mi u ovom mjesecu koji se najviše, evo vidite, otprilike iskoristava i evociraju se uspavljeno našega poslanika Mohameda sallallahu alaihi veselina, najviše govorimo o njemu. Ja lično volim govoriti uvijek o njemu, a posebno volim govoriti o ovom mjesecu kome on rođen. Razumijete o njemu? Jer to nije nikakva bidat niti novotarija. Novotarija je ne govoriti o poslaniku, ale i salam. Novotarija je ne iznositi ono što on radio. Novotarija je nikako ne spominjati poslanika, ale i salam. Novotarija je govoriti da je novotarija ono što ni novotarija. E zbog toga mi govoriti o poslaniku Ali Salam koji je spomenuo prvi riječ Bida ili Novotarija koja se danas vidite suprotno svata i više uzmamo kao babarogu danas na svijetu i za njih plašimo ljude i bošnjake i druge ljude sa tim terminom koji uopće ne stoji onako kako ga ljudi predstavljaju, kako ga zamišljaju. Nama se to čini. Jer nije isto ono što je stvarno poslanik, ali se nam predstavljao kako je njedrio, kako je manirao, kako je interpretirao. I ono što se nama čini često, kao što znate, vidjeli ste čovjek koji je u pustinji, šta on vidi? Vidi vodu daleko. Kad dođe tamo, bliže nema je nigdje, obična pustinja. A onda iza toga vidi ponovo vodu. A on njemu nestaje snage. Zašto ide do vode? Zato što je žedan. Što više ide tamo, ono se još dalje pokazuje voda a on gubi snagu ne može doći ni do one prve koju je vidio takozmanu Fatamorganu a onda mu se učini ona tamo da je i on stalo misle i ide dalje e, tako mnogi misle da svojim postupcima doživljavaju i žive sunnet a oni u stvari vide Fatamorganu nije to sunnet sunnet je ono što je poslanik ali salam radio Sunnet je ono kako je on radio i sunnet je ono što je on radio u fazama. Sukcesivno. Postepeno. Va kur'anen ferek na'uli takre'u ala nasi ala muksin va ne zelnahu tenzila. Allah Želešanu sura ili Isra kaže i mi ga kao kur'an sve dio po dio, sve ajet po ajet tebi objavljujemo da bi ga ti ljudima Malo pomalo kazivao. Malo pomalo. To se danas kaže, je li tako, postepeno ili suksesivno. Dakle, malo pomalo. Gdje je to kazivanje naše malo pomalo? Kod nas bi odma čitav šarijat primijenili, a to je nemoguće. To vam je isto kao neko koji u bode ubaci u zemlju jedno zrno. I čeka da odma nikne. Mi kad kažemo da je nešto sunnet, želimo odmah da nikne i da svi ljudi primijene taj sunnet. Kada kažemo da žena treba biti pokrivena, odmah očekujemo da sve žene u Sarajevu bude pokrivene. To je neprirodno. Neprirodno. Prvo se osamnaest godina pokriva duša, srce. Uzmu se fino one sjekirice, pa se kreše sva ono što je došlo Našu njivu, našu baštu, svoj ono granje, svoj ono trnje, samo onaj koral. Pa onda te kad svog baštu središ, onda ti sadiš svijeće. Nećeš ti u onom buništu, u onom smeću saditi ružu, nego se prvo sredi, dotira bašta, jel tako? Tako svi baštovani znaju, tako svi ljudi koji prirodno to gledaju, tako svi normalni ljudi rade, prvo očiste srede, dotiraju jel tako rašiste i onda tek fino kopaju zemlju pa je fino isitne pa malo i djubriva vidjeli ste okolo stavi pa onda tek jel da posadi neku ružu koju kupi nabavi ili neku zrnemlje iz koga će sutra to roditi. Kod nas vidite niko ne radi tome da preobrazi čovjeka da ga odgoji, da ga od mali nogu vodi, da ga vodi 20-30 godina. Kod nas bi ljudi odjednom vidjeli ste, odjednom sve i pokrili i pobradili i sve bi ono odmah uradili a to je nemoguće to je proces zato je ali selam dobio zadatak da ide šta ajet po ajet rečenicu po rečenicu propis po propis zato se za Abdullah ibn Omara radijallahu ta'ala anhuma hadret Sina poznato čuli se za njega Omer Abdullah ibn Omer koji je prenio veliki broj hadisa poslanika li selam to je bio vrlo mlad momak dječak je bio u vrijeme poslanika li selam nije imao dvije, tri godine, tada je četiri, kada je preselio u Medinu, kada su došli, baboga je donio. Za pet godina je slušao, ali i u Medini odgovarao na pitanje na koja nisu mogli stariji ashabi odgovoriti. Dakle, tako je bio inteligentan. Za pet godina bio inteligentan da jedan ashab nije znao odgovoriti, ali se lamo na ono pitanje o palmi, on je jedini znao, samo što nije odgovorio. Pa kada ga je babo Omer pitao, kad je čuo da on to zna, poslije kaže, pa što nisi sine rekao, volio sam nego to i to. Dakle Tomko sam volio da se ti pred svim ljudima, odraslim, velikim i čuvenim, rekao da je to Palma. Kaže: "Babo, nisam mogao jer si ti bio ti, stari odmene. Bio je Bubeka stari odmene. Bili brojni ashabi stari odmene. Kećo ja kao dijete da odgovaram Alah selamu, a vi toliki stari pa ne odgovarate. Pa kako ga je odgajao Omer? Kako ga je poslanik Alah selam odgajao na svojim hutbama?" I predavanjima kada je mali dolazio da je on tačno znao i kada kazati. Ne samo znati odgovor, kao što naši kogo zna neki odgovor, odmah ga trpa i meće tamo u ono smeće koje se često naziva i Facebook. Vidjeli ste i onda odmah on njega trpa. Znao, ne znao, jel provjereno, nije provjereno. Vidite. Ne kaže čekaj malo da razmislimo. Ne kaže bil moglo ovako, nego odmate tuče i svi... Oni kalibara, gdje go stigne, vidjeli ste, samo pucaju razne fetve, pucaju razne rečenice, niko se ni s ne slaže, samo je bitno se ne slažemo, to je nama najbitnije. I najbitnije da se mi istaknemo, da mi nešto kažemo, da znamo, da smo mi negdje čuli nekoga, šeha, nadri šeha, bilo i mala bilo koga drugog i onda se to, vidite, pogledajte ovoga, No, dića, dijete, sa pet godina, kako Ibn Hađer prenosi u svome komentaru na ovaj hadis koji spominje komentaru Fethullah Bari, pročitajte pa ćete vidjeti, sa pet godina dijete je bilo punoljetnije nego mnogi mi koji imamo 50 ili 60 godina, jer mi ne znamo čuvati ni svoj jezik, ni ti znamo zaustaviti sebe u naletu svojih emocija, vidite, dijete je to znalo sa pet godina. Ja želim da govorim upravo onome koji ovo dijete preobrazio u svojoj u njegovoj petoj godini, u našem poslaniku, ali i salam, s kim god je Dodir imao, on ga je popravio. On je pedagoški djelovao na njega, on je kao najveći psiholog djelovao na njega i svi su ljudi bili drugačiji nakon susreta s njim. Nakon susreta s njim. Mi danas, kao što vidite, imamo milione pedagoga na svijetu. Sve narodi omladne neodgojenija, kao što vidite. Imamo milijone psihologa danas u svijetu, svaki fakultet, univerzitet, svaka škola, čak srednja, svaki koleč, imaju psihologa, neosporno je. Mnoge institucije imaju psihologi i psijatre, što više ti psihologa, psijatara, sve više budala na svijetu, kao što vidite, sve više ubice evo pogledajte nikada nismo imali više ubica nego što je danas, je to ubijica koji imaju dakle znanje, oružju koje je daleko jače nego one ubice srednjeg vijeka, tamo kad se morali boriti samo prsa u prsa sa sabljama sa koplima i sa strijelama razumijete, i tada je mogao manje da učini belaja zla i negativnosti nego što može da učini današnji savremeni čovjek koji je obrazovan i koji nauči kako dalekometnim projektilima da gađa Sarajevo, Goražde ili Srebrenicu, ne znam, sa 20-30 kilometara i da tačno pogodi koju želi Munaruju, koju želi džamiju, koju želi kuću, koju želi instituciju, koji pogode tačno, razumijete, ne znam, sa, sa Trebevića nekog drugog mjesta, tačno tamo gdje su knjige da riješi bošnjaka, brige da više čitaju, tamo u vjesnici vidjeli se da zapali za vrijeme reta. To nisu mogli džahili, ne ljudi koji nisu završili škole, nego su to bili najveći istrušnjaci u svojoj oblasti. Dakle, što je veći istrušnjac, sve opasniji, sve opasniji. Jer što je veći istručnjak, ako koristi svoju istručnost, ono što je destruktivno, on je sve opasniji za društvo. Nije opasni onaj koji je džahil, on je manji opasan. Mere su džahili, ne treba sad njih puno raspraviti, gubiš vrijeme, ali ovi su opasni od džahila, jer džahil bi mogao da sa nekom puškicom, sa nekim pištoličem koji ima, ništa drugo ne može, on može prilike dađati, hoće li te pogotili neće. Ali onaj koji je, dakle, dobro vježbao to radio, na tome kako da nađe neke, jel tako, one koordinate i kako da, da baci granatu na te, e onda je to opasno, razumijete? E tako je danas postao taj, evo čovjek, vidite, bez obzira što imamo tolike stručnjake, a zašto? Pa zato što nisu odgojeni. Nemamo mi danas na fakultetima odgoja, nemamo u školi, mi imamo tovljenje, tovljenje znanjem, tovljenje informacijama. To ga imate koliko god hoćete. Danas znamo mnogo o kompjuteru, znamo o ovom, znamo o jezicima, A kako je to znanje kad uzmete na kraju? Ako ne bude znanje o Allahu, ako ne bude znanje o onom svijetu, gdje smo mi prisjelili ba? Mi smo samo došli na ovaj svijet da nešto pojedemo i da tamo u toaletu sutra izbacimo. Eto šta smo mi. Mi smo obično obična kanta za smeće koja kasnije vidite do WC-a kreće i tamo ostavlja ono svoje smeće koje kasnije uzjelo u početku kao cvijeće, a na kraju ispade smeće. Razumijete? Eto šta je insan. Insan je obična korpa za smeće i ništa drugo. Ako Nema ono što Allah od njega traži, a to je da on bude pouznan, da je siguran, da zna zašto živi, čemu treba da se divi, da se ne divi svojim pohotama i strastima, jer to je najlakše, to svaka životinja ima. Životinja ima i nagon za, za, za, jel' tako, održanje, sam održanjem, i zato i cuko ide na onu žensku cuku, zato i, jel' de, onaj vo, ide na, na onu ženskog vola, to je skravu, zato sve to, pa vidite, životinje to znaju, i, i je to insanu, ne znate, razumijete? Tako da, da to su strasti koje, koje ima i životinja, nismo mi ništa, onda izrasti više od životinja, ako mi se svedem na te četiri radnje, to je, jel' tako, to je jelo, piće, Spavanje i razmnožavanje. Šta smo mi bolji od cuke, mace, od vuka, od međeda i od ostali hajvana koji žive na ovome svijetu? Mi imamo poseban zadatak. Mi džini smo dobili posebnu ulogu, ljudima moji, razumijete? Mi smo došli na ovaj svijet, šta? Da pokažemo svoj svoj jedan insanski ljudski stav, da pokažemo te manire koje Allah dao. Zato nam je dao i loše i dobre osobine, da mi prepoznamo i zato nam je dao glave, ne da frizeri na njima zarađuju samo. Neki oni zarade poneku markicu ono, kad se šišamo. Ali nije zato Allah stvorio glavu, bolan, za frizere. Ne. Nego prije svega te glave stvorio Allah da u njih, jel tako, postavi taj mozak. A redi u mozgu da nešto bude i pameti. Kako će biti pameti ako je svoja pamet sva vezana za dunjalu? A šta je dunija... To rekli smo nastalo od da nisko, zemaljsko, tal, blato. Eto to ti je dunja. Pa zato mi smo na Dunjaluku došli da bismo smo s Dunjaluka ka višim sverama pošli. Smo i se dostane na Dunjaluku. I to što se ukopamo u zemlju, to ti isto kao ono zrno. Ono nikne. I mi ćemo niknuti ponovo. A na onom svijetu. I tamo je tek plod pravi. Tamo tek pokažemo svoje plodove. Ovdje se ne pokazuju plodavi. Na ovom svijetu je samo rad, rad, rad, rad, rad, znoj, znoj, iskušenja, iskušenja, iskušenja. Ono malo što imaš radosti, to brzo prođe, vidjeli ste, pa i žalosti, to brzo prođe. Ali se onda dođe tamo. Kada se dođe? Gdje se dođe? Pa dođe se u vječnost. Nema više umiranja. Dođe se u vječnost u kojoj samo imaju dva puta. Jedan pravi, drugi krivi. Pravi vodi u dženet, krivi vodi u dženet. Ona je u džahennem ko do Allah pa bude od nevjernika, on se iz njega neće izbaviti. Jedino što će malo mu se olakšati, to će dajati koža kad mu izgori, da mu bude malo lakše. Ali čim jedna koža izgori, Allah stvara novu kožu i ponovo boli. Isto kao prvi put. Razumijete? Tako samo da budu one predahmali, da totalno ne crkneš i ne crkneš u džahennemu. Razumijete? E tu je džahennem. A džennet, u njim uživanje. Uživaš. Nema više rada. Kako kopanje ljudima, kako sudiranje bila šta je bila, kakvi ispiti, bila strah i drtanje na ispitima. Bila kad dođeš u žene, tamo je sve ljepote, samo što zaželiš imaš. Zalažiš ovu hurju imaš, ona zaželi nekog tamo onog čamila, dženetlju, enoga odma leti do njih. I nema nikakvog, nema ljubomore tamo, razumiješ i žene obama, one su ljubomorene, čim spomeniš drugu leteći sa tanjiri, sahani leću po zraku, razumijete. I možete koji ispucat u mraku nego onaj razumijete i kad dođe tamo kad dođe one sve hurije sa našim ženama one će zajedno da uživaju ono svi će uživati jer tamo niko neće osjećati zlobu neće osjetiti ljubomoru neće osjetiti mržnju neće osjetiti ništa što je ružno i kao što znate čak tamo i vršenje jel' tako naših nuždi to jest fiziološke potrebe će biti kroz noj moj kroz noj a taj znoj će da mirše na miris miska i sa zamisli pote Čak fiziološka potreba miriše, a na ovom svijetu vidjeli ste ne miriše, <laughs> a tamo miriše. <laughs> e to ti je general plan. I ko ne bi išao ovdje, abav njega plana. I ko se ne bi spremao za malo donjaluka, pripremaš se i ovo samo pripreme, razumijete? Ovo su naše, mi kad imamo nekada futbaleri, još ne počnem loptom igrati, nego Visinske imaju pripreme malo planinu, pa malo godina na 300. zraku prolete, e to su pripreme. To smo mi na ovom zraku, malo ovdje, samo pripreme vršimo, Da bi smo tek zaigrali pravu utaknicu na onome svijetu i zato je dženet pokazan kao zelena livada. On biti zelen, hudrun, se spomnije u Koranu. Dakle, zelen, to je taj zeleni tepik, to je taj tadion blan. Češ ti moži da se krećeš lijepo i da ono, gdje god želiš da da prođeš sa tom svojom dženetskom loptom, ovako da kažemo, simbolično, jel tako, dok je, je god djela, želiš dženeta. I zato se nama isplati, dakle, ovaj život, proživjeti, preživjeti i nadživjeti i doći u onaj život koji je siguran. Jer vidi se, kako kaže poslanika, prenosi imam Buharija i muslim, da će, kaže, Allah nareti da će biti doveden kada mi budemo svi na svujnjem danu proživljeni. Kažem, zrno koje je bačeno u zemlju neće ono ostati tamo. I ono što su četnici zagrnuli one velike jame. I naše srebraničane, i naše ljudi iz Vornika, iz Prijedora, iz drugih velikih stratišta Oni neće ostati kao zrnevljene iskopano. Iako ga našli ne iskopaju, Amor Mašović i ovi koji to rade, iskopaće ga Allah na sudnjem danu. Svi ćemo biti proživljeni. Oni koji su bačeni na neznana mjesta i oni koji su zatrpani stotinu metara u dubine, oni će biti sutra proživljeni na sudnjem danu. Dakle, ta klica zrna koje je bačeno ono će da se pojavi. Zato vam kažem, vidite kakav je Allahov proces. Zrno, iako nismo bili zrno, i što god dana postati zrno. Te se zrno koje u zemlju svrno da bi se sutra opet na onom svijetu obrnulo. Razumijete? I sutra ćeš opet izrast na onom svijetu što kaže poslanik alaj salam kaže kad budemo ustali tamo baš kao ono one gljive što rastu, razumijete, i pečurke iza kiše, kad ideš po šumu a vidiš ono lišće ono žuto, samo pogled, ono ono se diže, pojavljuje se ta onaj, razumijete, ona pečurka ili kako je gljiva ili neka druga. E tako ćemo i mi, kaže. I kaže poslanik, ali salam, ono ilustrativno tresat ćemo prašinu sa sebe. I zemlje izađemo. Dakle, niko neće ostati dole. jedno da li bio izgubljen, zarobljen, slomljen, drobljen, drobljen, spaljen, ubijen, u moru, utopljen, svi će izaći. Svi će izaći, tresti zemlju iz koje su stvoreni i gdje su ostali i svi će se pojaviti tamo. I onda će Allah, dakle, Odvojiti jedne za džennet, a druge za džehennem. Farikum fil dženneti va farikum fil sa'ir. Imaju samo dvije te reprezentacije farika. E ovdje u omajetu potrebno li liši farika. Farika u arapskom znači klub, futbalski, košarkaški klub. Reprezentacija, to je Ferik. Dakle, mi ulazimo ili u jednu reprezentaciju koja uspijela, koja pobjeđuje, koja je šampion, ili ona koja izjanla i koja odlazi u drugu ligu to jest u Džennetsku ligu i sad novu brigu koja će nastati tamo razumijete. E to je onaj dakle sarikum fil dženneti, jedan ferik to jedna ekipa, jedna reprezentacija ide u džennet, a druga fisair, sa'ir je rasla msala vatra. U koju će doći oni koji nisu vjerovali u gospodara sve mira i svi nas. I sada kaže kada uđu jedni u džennet, drugi u džehennem, onda će Allah pozvati dovedu jednog crnog ovna, kako navodi ima muslim i boharija u svojim vrhodostanih zbirkama hadisa, kako prinosi poslanik alaihi sallatu selam i doće taj ovan, crni rogati ovan i nareće se jednom od pripadnika onih snaga koje slušaju Allah da se prekolje, odnosno zakolje taj ovan. Kad se zakolje taj ovan, nareće se telalu, dakle onom koji, koji viče, koji obejanjuje, on će kazati ovo stanovnici džehennema, smrti više nema. Jer će taj ovan personificirati i simbolizirati smrt. I on će biti preklan, zaklan. I tada će tek smrt biti zaklana. Ova smrt koju mi imamo, to je samo prelazak u drugi vagon ili drugi voz koji ide do Ahireta Skroz, razumijete? Češća, <laughs> ideš sa ovo nekog lokalnog voza, sad onaj malo przi koji ide malo starije do Istanbula ili do nekog drugog mjesta, razumijete? E sad, ova smrt u stvari šta je? Ovo je samo prekid Dunjalukog života. Ona nije stvarna smrt. Dakle, nije to smrt od koje više nema života, ne. Nego samo prekidanje veze sa Dunjalukom, razumijete? Prekidanje veze sa Dunjalukom. I onda prelazimo u drugi voz koji nas vozi do... Jehennema ili Genet Skruz, eto taj vodi. I tamo kad se zakolji taj Jovan, onda će tela viknuti ostanioci Džehnema, smrti više nema. A oni se okrenu stanovnicima Dženneta pa će kazati, o stanovnici Dženneta, smrti više nema. Znači ko je ušao u Džennet, nikad više neće osjeti smrt. Tad postaje vječnost. E sad ja vas pitam, isplatili se ovo malo kukavčijeg života provesti u jednom lijepom tonu, u jednoj lijepoj atmosferi, voleći svoga gospodara, sljedeći svoga poslanika, ali selam i je li bolje to ili bolje rati neke druge stvari, pa onda kada nastane prava smrt, a uđemo u džahnem nedo Allah, a više nema smrti, šta ćemo, onda? šta ćemo onda? Ovdje nas neko može usmrtiti, ali ako si vjernik Ti nisi usmrćen. Ti samo prekinuo ovaj ovu vožnju ovim vozom i ušao u drugi voz. Nema veze da li umro, da li poginuo, da li spajljen, da li izrobljen, da li utopljen. Sve jedno. Da li Gazija, da li šehid. Isto se piše. To je jedan i drugi će doći pred Allaha Đalešanu. E to je za nas bitno. Jer zato poslanik ali selam kaže med dunja fil ahireti illa mislu misluma jeđalu ahadukum izbavu haziji fil jenmi fel jerđi bime, janzur, janzur bime kaže poslanik, ali islamo hadijskog obilježa, ima muslim u svome sahihu, kaže šta je dunjaluk u odnosu na hiret? Dunjaluk u odnosu na hiret kao kad neko odlas umoči ovaj prst, pa je ali islamo pokazao, kaže prst, kad umoči ovaj prst u more i izvuče ga. To što ostane mora na njegovom prstu, e to ti je dunjaluk. A ono što je ostalo u moru, to je hiret. E sad zamislite, Koliko mi lažemo radi nekoliko kapi tog mora kojeg smo privatili na ovom dunjaluku. Koliko ljudi laže i u društvenoj zajednici pa i u zajednici. Pa čak i mi u islamskoj zajednici. Koliko lažemo, koliko zavidimo, koliko se penjemo na svojim putanjama da bi smo dostigli nešto. Vidjeli ste moj ljudi, on bi prije leš neki sredio nego što bi svoj život uredio u smislu da dadne emanet onome, onome koji ga zaslužuje. Što kaže poslanik, ali i salamu, hadisku da obilježi Imam Ahmed u svome musnedu. La imane men la emanete lehu. Nema imana ni vjere onaj koji nema emaneta. Allah je povjero nebesima i zemlje emanet pa su ga odbili Čovjek ga je prihvatio. Šta ga je prihvatio? I obećao Allahu Ja prihvatam taj iman da ćete vjerovati, obožavati, da ću pravedan biti. Gdje je pravda ako ja imam dva sina, tri čerke i svi rade, a moj komšija ima osmjero djece i niko ne radi. Kto je pravda. Pogledajte, samo pogledajte malo kartone, ko radi u poracama. jedno da li bili u prvom safu ili u zadnjem safu. Gdje tu iman? I ovaj laf koji je došao prvi saf misli tako će se izvući kod Allaha. Nema imana onaj ko nema povjerenja. Povjerenje je kad ti povjeriš imam, Allah ti povjerio na ovom svijetu da praviš pravdu. Ko si ti bez obzira kako ucjalno na glavi imao, koji shej bio, koju titulu nosio u vjerskim i milion drugim vjerskim, jel tako, institucijama? Ko si ti da možeš da ti određuješ i da ti nekog preferiraš, makar bio tvoj sin, tvoja čerka. A kod nas u našim institucijama koliko smo zaposlili svoji, je li tako? Bez obdira što ima drugi koji su preči. Prvo, što su sposobniji često od naše djece, naših sinova, naših zetova, naših čerki, naših unuka. Drugo, što su potrebniji od nas često. Pogledajte, koliko od nas ima, kažu, uskoro će u svim našim institucijama prestati blud. Zašto? Ne zato što su ljudi toliko moralne blad, nego zato što je familija zavladala u raznim preduzećima našim institucijama. I svak svakog zapošljava svog. Nema veze što on ništa ne zna. To je poputovi ovi kralje u arapskom svijetu, vidjeli ste. Ako ima sina, on će njega zamijeniti. On je princ i nakon babine smrti ili njegove abdicije dolazi taj njegov sin, makar bio glup kao magarac, on će biti kral. Razumijete? A to nema nigdje u islamu. Vidjeli ste u islamu? Džaba što je Azreti Omer bio toliko... Priznati, poznat. Džaba Ebu Bekr, kada bi stavili iman čitavog ummeta i njegov ima na drugu, ta svag je on prevagnuo, ali poslanik je davao vojstvo onima koji s to zaslužili, nevezano za to ko je bio. Vidjeli su tu samo Ibni Zejda sa 17 godina, neki kažu 18, nekih glomno 17 godina preferira to mišljenje da ga je postavio za vojskovođu protiv silne, najjače tadašnije vojske koja se koja je bila personificirana persijskoj vojsci koja je brojala po 200 i više hiljada vojnika postavio je usamnibni Zeida koji je bio u same Ibni Zeid sin od oslobođenog roba a taj rob nije znao ni komu je otac ni komu je mati jer je bio kupljen negde na pijaci to je bio sin roba a ko u nas dobija za danas ta tini i babini sinovi I mali od nekog si ravno, volan sin, pa da dođe na neki položaj. Osim ako nije u nekoj stranci, koliko se nije tomu uvalio, pa je onda neke stvari druge podvalio. Sad nije bitno koliko si ti sposoban. Što ti sve imao desetke na fakultetu, nije samo bitno kojoj stranci pripadaš. Ako ona vlada, e onda taj momak neće da strada. Ukoliko ona ne vlada, vrlo rado mi mogu da strada. Razumijete? I onda gdje taj emanet postavljamo pitanje sebi i drugima? Eh. Mi o želimo da govorimo, dakle, poslaniku, ali i salam, koji odgajao te generacije ljudi, vidite, i davo je prednost onima koji su to zaslužili. Pogledajte, je te habeš je bio crnac, ostale shab su bili bjelci, pazite dobro, bilo nešto crnaca. Bilo, ali bio crnac. I također oslobodjeni rob. Na njemu se nije znala majka, samo znalo da je iz Habeša, i današnji Abesinije. Niko nije znao porijeklo njegovom. Ali on izgovorio šahadet, razumijete, postao musliman. Kad postane musliman, on ista prava kao svi tatini, babini, sinovi, svi drugi. Niko ima prednost više od obišnog crnca, razumijete? I poslanika Islama, mesto da izabere sad omera, kaže ti ćeš, ti si primio Islama, ti si naš junak, a zreti Hamzu da postavi za mu jezina, da postavi jebu bečira, a kaže, bečire, ti si nama, onaj prvi od ljudi je primio Islama, a zreti Aliju, ti si Alija, prvi od djece je jok on stavlja bilala. Zašto? Pa zato što je bilala imao, Allah mu dao prodoran glas. Nije rasterivo ljude, bo. Ja kad učio jezdan, to je pobjeglo pola čaši iz grada ljudi Ne Nemojme za mu jezdan, postoji nikako. Razumijete? Pa nikom, kad nije nešto... E zato je, poslanik, ali sam ona gledao ko je najbolji zato, Allah mu dao prodoran, jak lijep glas. I onda kada ti ćeš, Ima, može ima slabiji glas, ali u jezin ne može. U jezin mora, jer on, on kad kad uči svi ga čuju i ne muslimani i muslimani a mi kad dođemo ovdje znamo da nije glas toliko bitan da to je više forma al onaj drugi tamo Jovan on on ne znaju razumijete šta je suština šta nije on samo sluša ono što je vanština vanština je ono to se pokaže al tako onaj onaj njegov njegov pjevački onaj stil to to on gleda ostalo razumijete I, a vi ste sami vidjeli koliko je ljepše učiti za imam koji ljepše uči nego zoni koji slabije uči bez obzira što je, što je to je forma ali pak je ljepše što je ljepše i forma kada je ljepša ljepša je kada je upakovano fino je flaši nego u nekoj tamo časi kako bi to drugačije bilo da voda voda stoji razumijete nije baš isto i to je forma ali svejedno neka li forma ima ima svoje ona je tako ona zašto ima neku svoju blagu suštinu e, tako je poslanik alejsalam vidite podgajao ljude pokazivao nama da mi u našem društvu kad budemo nešto a vi jeste sutra biti nešto vi se pripremate ako nećete vi biti nešto ko će biti u ovom narodu Vi koji se pripremate, budući inženjere, ljekare, hirurge, profesore, razumijete, ko će drugi biti, pitam ja vas, razumijete, prema tome, kad sutra budeš, pa daj odradi svoje manedbama, koji ti Allah zatrtao. Tako je, ali i salam odga, te ljude, vidjeli ste, Ebu Zer dolazi, a Ebu Zer je bio simbol blagosti, ljepote, dobrote, pobožnosti, i nešto on ti je neku funkciju, nešto on govori, eto, ljudi ga predlažu, kaže, Ebu Zer je ti nipo <laughs> nipo što ti se ne kandidi za to jer vidi na njemu da je on onako slabašan hud i onda čim nešto bude on ne može ne toliko osjećajan da će on hud popustiti na nekih stvarima prema tome zna se ko može da vodi on mora da ima neke te kombinatoriku dakle tu je jaču, mora da ima neku snagu mora da ima neki imiđ poseban razumijete isto ovo za mujezina koji je bio mujezin zna se koje mogu da bude koje mogu da bude vojskovođa nema veze što je nama blizak jer nama je musliman čim postane musliman On postaje nama blizak. I onda samo radnikom on po bogobojaznosti. I po čemu drugo? Kod nas je obrnuto. Kod nas se razlika po pripadnosti stranci. Po pripadnosti našim nekim klanovima. Po pripadnosti nekim pokretima. I vidjeli ste, u kod nas sad bi onaj volio da vidi onog i drugog pokreta na tabutu više nego što je volio da vidi četnika na tabutu. Eto. Toliko je ta mržnja među našim ljudima, evo pokrite evo pogledajte ovde, koji nije ove linije, jest one i druge. Pogledajte, pa put samo društvene mreže uđite, pogledajte kako se mržnja izbija iz ljudi. Kako će mržnja izbijati iz ljudi? Ashabi su imali različite afinitete, imali različite sklonosti. Vidjeli ste, ako uzmijete jednog Ebu Bekra, on ti je bio poput današnjeg Sufije. Uvijek je bio samo da oprašta, on je uvijek takav, on svakom pomaže, Razumijete, ono uvijek je bio samo ono sazdano po božnosti. Omer uopet je bio kod naših selefija. Uvijek je bio snažan, jak, pošta, ali pravedan, razumijete, popu selefiji. Ali jel ja se ikon više volio, je zreti Ebu Bekra, je zreti Omera, hajde mi I tako svaki ashab je volio drugog ashaba. Razumijete, svejedno što on nije bio takav, sjećate se ono, njegod je bilo Ebu Beči spušta lopticu, a Omer odmah uzmio loptu pa je šiša do nebesa, razumijete? <laughs> Možemo tako reći sa loptom, ono. vidjeli ste. Ali i salam, je dulje pa kaže ovo, ono, počne da galame i salama neki džahir koji nije znao. Ebu Bekru opet to lagano spušta, a Omer samo kaže, poslaniče, Allaho posluže, samo dopusti da vam ga skratim za glavu. Ja nema, kod njega. To ide po katkom postavku, razumijete? Hoći da kažem, ova je bio sušta, ona... ona, ona dobrota Ebu Bekr, ovo ovaj je bio sušta ona oštrina, ali je bio kažem praveda, nije bio nepredan, ali bio oštar. Bio takav po prirodi jednostavno, razumijete? I on nije volio one koji se previše onosaginjaju nazivam, hoće da da ide da radiš. I bili su đaka dakle različiti. Sve ashabi su imali nešto posebno. Ebu Hurere imao nešto posebno. Ebu Zer je bio toliko pobožan na stanu pobožnosti bio. Opet drugi ashabi su bili vitezovi koji su željeli samo da ratuju, da idu, da da šire vjeru. Dakle nisu bili isti. Ali svi se voljeli međusobno. E to je ono... Zašto nas je poslanik Al-Islam I kako nas se učio poslanik al Da volimo jedni drugi. Da volimo jedni drugi. Svećate se onog momka koji je, da oprostite, vršio fiziološku malu potrebu u džami. Čovjek koji, mladić koji je bio sa opcama, kozama, stalno je na da onda normalno čim ga pritsne je malo nužda, on odma Mokri baš kovi naši vozači idu cestom. I onda samo vidio se na onaj siđu malo sa onaj na, na, na parking onda onajde autopsi stavio i ništa on se okrene tam prema kućama i nema on to fino vrši fiziološku potrebu malu ono s ponosom što bi se reko razumijete dakle nisu on daleko beduina i mi naši 21. stoljeća nisu daleko dogurali ali ove beduin hud nije znao i on je u džani ali i salamo je počeo u čošku kako ga je priclo on je počeo da mokri a jedno, ako ste obilazili ovu jel takvu izložbu poznaj Raslanika sallallahu alejselam vidjeli ste kakva salamo, džama je Alislamova džame bila. Dole je bilo pijesak obični, prašni pijesak. Nije bilo chilima, te tepijeri. Skiljajte se kod nas, nego je bio obični pijesak na tome se klanjalo. U jednom dijelu soban bila ashabo sofa. Oni se romašci koji stanovali tu su im bogatiji donosile hranu, nisu imali svoje familije pa su tu došli upoznajali do Aliselama da malo borave kod njega i tu su boravili. To je bilo otkriveno. A tamo su bile odmale Aliselamove sobe. A onaj dio gdje se klanjalo, vidjeli ste, samo prvi dio malo bilo atkriveno, ostalo sve bilo onako sunce uderalo i onda tu se klanjalo. Tako je da je on, kad se našao u džami, isto se našao negdje u pustinji, nije bilo neka velika razlika i on je počeo da mokri. I ashabi su odmah skočili, znajući zato što znači blon džami, džami gdje se zikr čini, gdje se Allaho ime spominje, gdje se klanja namaz da ti tu mokriš. Normalno sahabi već znali, bili s Ali Salamom, odgojani su tako, oni od Gajevo, dakle, jedan način, to je sve bilo postepeno, lagano i oni su zadobijali jednu formu posebnog obrazovanja, posebno odgoja koga su imali. I oni su odmah skočili, ovo momka, da hvatevi da kažu, ne, ovi vi vrišite na njega, oni bi sa njega, ako treba, fizički spriječili. Slanik Ali Salam kaže, ne dirajte ga, sjećate se. Ne dirajte ga, pustite ga, neka završi. Pazde, počeo da mokri u U nas u džami ne smiješ pametiti ništa. No, ne panu A kamo li? Šta visi da neko mokri i sad u džami šta moradili? <laughs> Još on mokri u džami, ali se kaže, ne dirajte ga. Vidiš ovo. Vidiš? Gdje smo mi, gdje li poslanik, ali se vam? A zašto? Evo, danas je nauka dokazala medicina da je vrlo rizično prekidati fiziološku potrebu kada se počne da vrši. Zato što je poslanik, ali vam salam, imao nadahnuće od Allaha. Pa mogu da zna procese. U nije bi učenja, ali imao nadahnuće, imao i znanje. Onoga koji zve zna, pa mu i on dotiri određeno znanje. Pa je rekao, ne dirajte ga, neka završi. A kada završi, donesite jednu veliku posudu vode i prelijte po toj zemlji, tom pjesku, da ta zemlja i pjesak, dakle, uvuku tu mokraću i da se više ne čuje na moga. A onda kaže, pozovite mi tog mladića. I oni pozivaju njega i on njemu kaže, brate moj, pa nismo mi džami upravili da se vrši fizička potreba u njoj. Mi smo džami upravili da obavljamo namaz u njoj, da zikr činimo Allaha i, jel tako, da klanjamo namaz, da učimo Kur'an, da zikr činimo Allaha. A onda, onda kaže, kako je vidio da su ovina val na njega, da ga udaraju, kaže, Mohamede, neka se Allah smiluje tebi i meni. Avel junja sahabe nek su pomete. Jel tako? Nije rekao, on to se podrazumijeva. Kaže smiluje tebi i meni, znači oni im ne do Allah da se njima smiluje. Pa je neće ga god celno kautirati. Eh, Razumite? A onda poslanik ali se mi ne kaže njemu vidi kako te nije stid. Moji ashabi su odgojeni, sređeni, dotjerani, kulturni, imaju kulturu i bontona naš fini, a ti ne znaš kako te nje stid tražiš za sebe, a za ni ne tražiš ne. Ne. Jer što kaže poslanik alaih Neka se Allah smiluje i tebi, i meni, i njima. Vidite, sve obuhvatio. Pametom je Išare dovoljan, Abu Dali ni tolja ga ne pomaže. Dovoljno je to. Samo kažeš i onda otak taj mladić nikad nije više moklio u džami i nije mrzio svoju braću koja se ga upozoravala. Dakle, tako je poslanik alaih sallam odgajao tu generaciju ili onog mladića za koga znate, svi letom se posjetimo. Samo vidite koji je to metod ali islam bio u odgajanju preobrazbi ljudi. Normalno da ljudi imaju razne navike, ljudi moji. Nije isto odrušiti se sa nekim tipovima koji nemaju veze o vjeri, ili koji vjeru mrze, ili sa onima koji vjeru vole. Nije isto, ljudi moji. A nismo mi mogli imati sve dobre prijatelje. Nemojte zaboraviti. Nije svak rođen u čaši, gdje su njegovi rođavci dobri vjernici, gdje su njegovi komšije dobri vjernici, nije svako oženjen iz poroce gdje su svi od tvoje hanumeje bili dobri, razumijete, jer kod je hanumeje i dedo klanju, i na ana klanjala, i amiđa svaki klanju, i amiđenica svaka klanjala, i dajđa svaki klanju, i dajđenica svaka klanjala, i na file, i sad kad najidješ ti pored ženske koja je otkrivena, kao je vidi, pa ja vidi, kakva bi ti bila da si odgajana u nekoj poroci. porodci. Ako ti si oganoj porodci, moladi, svi klanjaju, vjeruju, čitaju preporod, nađu neki tekst, čitaju glasnik, slušaju Efendije. Pa normalno da ste izrasla u takvu ženu. Ova nije mogla, bo ko zna kakve je ona hadalje, što nas kažu, slušala. Malo. Ko je na nju djelao ovo, kakvi sve tipavi, razumijete? kako je ona familiju imala? Koji li su to bili ateisti? Koji sekularisti? Koji sto bili? Razumijete, mrzite li vjere, bolam? Pa ona jednom samo to malo skratila haljni. Eto sad tvoje samo da joj haljnu malo povučeš i do zemlje dovučeš. To je tvoje. I da joj malo mora gore prikućiš. Eto to je. I sa to radi brate. Nemoj napadat. Nego tvoje da malo uzmiješ da nađeš jer ona je siroca, Ne zna jer je ona siromaštvo provjela. Ne siromaštvo u materijalnom smislu nego siromaštvo. Siromaštvo ideja koje je imalo. Siromaštvo društva. Zato Ali Selan kaže pazi s kim se družiš. Znači, vjeri svog prijatelja. Ako se družiš sa druge rašima, brzo ćeš i ti možda uleti jednoga dana, sve ti ko nećeš, a možda uletiš sa onim koji se bave bludom i često ide u blud, svaki koji je luz, razumijete? A i ti ako udeš tamo sa njim, pa podneće on tebe, ah babu, neka ti dok se okreneš ti sve savladan, gotovo je. A poslije onda kaže, a šta ću ja uraditi? Pa to je zato što s bio, da je bio sa finim ljudima, na mažijama, finom rajom, koji stalno svaki vakat obavljaju i ti ne mogu da dođeš u ta loša društva, tako? zbog toga je poslanik, ali islam dakle, naredio nama da mi vodimo računa s kim se družimo. I zato pogledajte, ashabi su mogli nastati takva generacija, zato što se svi trudili da rade kako treba. I onda onaj koji je bio na neki način, što mi je rekla, stranju od njih, malo se izdvajao, oni bi da pomalo vraćali na pravo mjesto. E, zato je dobro imati pravog druga. I uvijek traži druga koji je bolji od tebe u ahireskim stvarima, u ibadetima, u vjeri. A kada tražiš bogatog, tražiš da je slabiji od tebe bogat. Razumijete, da ti ne žudiš za tim bogatstvom. A kod nas je obrnuto. Mi samo gledamo što bogatije ih da hvataš. Da možeš malo iskoristiti, razumijete? I što poznatije I kod nas je sad bitno da ti poznatog nađiš. I vidjeli ste, nijemaš čovjeka da on osjeti zadovoljstvo kad obiđe nekog siromaha. Rijetko ćeš vidjeti. I malo je ljudi koji napravi i na Facebook stranci tamo neki snimat, pa obišlo nekog sinomaha, neku staru nanu, pa je donio nešto kilu banana, pa sjeo sa njom, pa je malo utješio što njenog sina nema ili što je umro ili pogino, nego imaš, vidjeli ste gdje od koga vidiš, samo sa onim facama poznatim. Ja sam džekom, ja sam pjanićem, ja sam nekim ministrom. Razumijete, svi se slikaju i to je ponos. Ja kadaju da mi znamo koji su ljudi ponosni, mi bi tek drugačije radili. Mi bi sa onim finim ljudima se družili, kao što je Ebu Bekr nije trčao ni bogatim, nego onim staricama koje više nisu mogle musti svoje koze u ovce i deve, pa im je muzao. Pa kad je postao halifa, one žene koje su imale ruke, one, razumijete, ukočene, ne mogu više mustone u ovce i koze, ne mogu više, a starice, nema niko da im pomogne. One su počene plakati. Pa pitaju što plaćete, kaže, pa Ebu Bekr postao halifa, ko će nam sad musti naše ovce i krave i, i on, one, razumijete, koze. A Ebu Bekr to čuje i kaže, ne sikirajte se, i dalje ja to radi. I, i kada je posto halifa, ponovo ujutru, čim sabah klanja, prvo odje tim staricama, donese vode, očisti im kuću i nam uze njihove koze i ovce i onda ide u hilafe da radi. Prvu noć, pošto je znao Omer zato Čim je vidio prvi dan kada je nastao, on ide u Hilafet, veli sad će Ebu Bekr u Hilafet, sad ja za rad koji pojeno do ja sad tim staricama da ja nešto uradim, da koji se vam namaknem. On poleti tamo dođe sve čisto, voda donesena, šta je ovo? Kaže, pa bio onaj momak što uvijek dolazi. <laughs> to je bio Ebu <laughs> I posto halifa, on prije, dakle početka rada u Hilafetu ode i sve to obavi ženama, onim staricama koje imaju. Zato pogledajte koje isto veličine. Kako je to poslanik, ali i salam, odgajao, kako je ljudima e, srca spajao, a ne kao mi, mi samo gledamo da razdvojimo srca i gledamo samo kako ćemo neku korist izbaviti, a najveća korist je ahireska korist, razumijete, Balan? Ahireska korist, kad ti nešto uradiš, nekome ko ti neće uopće moći vratiti. I onda osjeti u, u tome zadovoljstvo. E tu je ljepota, razumijete? Nije ljepota onom, kad ti nešto uradiš, znači tebi dati. Onda ti kad to uzimaš, ti ti više nemaš nad toliko za onim svijetom, nego za ovim svijetom. Znači, ćete platiti za to. Ali hejde se učimo ovo, kako je A.S. učio svoje ashaabe, vidite. Pa onaj ashaab, kada je poslanik A.S. primio onog čovjeka, sećate se, jednog koji je došao njemu iz nekog plemena dalekog. A to su ashaabi radili, oni mi prešli na islam i naravno čuli za A.S. nikad ga nisu vidjeli. Nije bilo televizije kod danas pa da ga moraš vidjeti ili Facebooka pa da ga vidiš u nekoj Facebook stranice. Nema ga, nema slike njegove. Nego su oni željeli kad prijeđu na islam, ko ne bi želio da vidi ali islamara, da sa njim poselami, da mu ruku stisne, da ga vidi, da pita neko pitanje, da sjedne da čuje neki njegov derci tako dalje. I svi svirali u Medinu da dođu. Jedan od nje je došao, on je danima išao u bio umoran, slomljen. Kada je došlo Ali Salam, džamiju pred jacijom, on, on kaže Allaho poslaniče upoznao i kaže, evo, ja gotov ne mogu ni svjeti ni gledat, padam od umora i od gladi žijeći. Ali Selam nije rekao, idi onome, idi čamiru, on, on je bogat, eno, je buh bogat, eno, ona i tamo bogat, Ali Selam kaže, dođi sa mnom i odmaga vodi sebi tamo u sobe. Adretija Iša, bila Adretija Iša, imaš li, kaže, šta? Za da počasnimo gosta, kaže, Boga me Allah u poslanće, ne imamo ništa. Imamo samo vode. Onda Safija, Safija imaš li, šta? Kaže, samo vode. Obiđe sve svoje žene, nijedna ništa nema, ponut osim vode. Samo vode, moj rode. Ne, poslanikove žene. Čovjek koga svi voljeli više nego bilo koga na Dunjaluku. Sve što je imao, To što je potušno u toku dana, sve što je bilo viška pred mrak je dijelio drugima. Da i oni imaju. Tako da je sve žene obišo, nije imao ništa osim vode. I e onda se vrati u džami dok nisu svi shabe razišli. Jedna grupa ostala shaba i kaže ljudi, shabi moji, evo stigao je čovjek umoran, gladan, žedan, ja nema šta da mu ponudi, imam samo u kući. Ima li neko da mu ponudi hrane da ga Da ga ugosti večeras, kaže odmah jedan on sa, nema kukodna da kaže, aj ti, pa ti, sve se ono mečkam. Odmah jedan skoči prvi, on ne zna da li ima i kod svoje kući, ali on toliko želi da ugosti gosta, dakle da, da napravi taj neki hajır. Kaže ja, čo Allahu poslijaj ga meni. I odmah ga preuzeo i kući da vede. Kad došao kući pita žene, žena, imamo li šta gostu iznijeti za večer? Kaže žena, Boga mi trovo, nemamo. Imamo samo večeru za djecu. <laughs> to što njima sačuvala i hoće u kaže da nahranim jer će plakat. Kaže, on njoj kaže, slušaj, djeca su danas jela, a ovaj danima putuje, nije ništa jeo, ne pio gotovo. Čovjek je sad na izmaku snaga. Nebo ti, ženo, svu tu hranu što imaš da djecu iznesi tom našem. Kaže, izgasi tu našu svijeću da se ne vidi, pa ću ja fol sa njim jesti, a on će misli da jedemo zajedno, ali ja ću izbjegavati, samo stavljati ruke u, u tu hranu, neko nijede, nije se najde. Jer on je Mi smo danas sjeli i do škole ručali. I ona to uradi. I oni su tako uzimali fol sa njim, međutim samo je taj gost jevo najevo, se i rani te za toga. I jutro dolaze na sabah namaz kod poslanika alaih salam. Poslanika alaih salam to obav izdobio putem objave i onda kaže, kad adžib kaže, Allah se zadivio Allah se zadivio, kaže vašim postupkom, daj fikuma ele ilete, sa vašim postupkom koji ste pokazali prema vašem gostu. Allah se zadivio. Sad zamislite, mi se zadivimo običnim ljudima, smrtnicima. A šta mislite kad se Allah zadivi sa nekim svojim robom? Koja je to veličina? Koja je to čast? Ema drago, kad neko ti kaže, mašala što imaš lijepo, brate, jel da, odmah drago, ona je kaže, mašala lijep je kape, e, e ti odmah, malo, malo više se ko čopiriš, jel da, odmah ti nekako draže, bez obzira, svak voli da ga pohvališ, nego da ga ono pokudis, da ga dobro poniziš, jel tako, i svak to voli, pogotovo ako je neka ličnost poznata, pa ti kaže, ej vala, ej što si ga, lijepo odgovorio, profesor koji joj čuvim, pa ti kaže, mladi ću desetka, ali si stvarno, ti se nadrašio desetku, i sa ponosam, drago ti. Sad, sad misliš kad kažete tam kad ađibelahu bisanikuma bidajfikuma leilete. Kad poslanik ali se vam kaže Allah se zadivio i fascinirao sa vama koji ste učinili taj postup opremu vašim gostom. Vidite. I dječiš veću nagradu od toga. Evo sutra na sudnjem danu kod Allaha od koga ti ne traži na ovom vidite ništa od, od, od ljudi A onda ti Allah, Allah zadovoljiš njega zadiviš i on ti sutra da nagradu koju nećeš moći nikada zaraditi na drugačiji način, osim lijepim postupom. E ovakvu je generaciju odgajao Allahov poslanik i miljenik Mohamed sallallahu alaihi wa sallam. Ova tema opšljena i kompleksna. I naravno ne možemo je obrađivati previše dugo, jer da je veće je vrijeme naše naizmakuje samo da, da skratim i da na kraju, evo na neki način, Ovo, napravimo jedan rezime i svega ovoga smo kazali. Poslanik, ali i salam, je imao dvije faze u svom životu rade i djelovanja. Prva je bila predhižetska faza, kada je govorio ljudima o obožavanju Allaha i odagnavanju, udaljavanju ljudi od širka i onoga što nije dobro. To nije bilo pr puno propisa. To bi trebalo našla da bude praksa danas. Da prvo ljude, dakle, to šta je to? Da očistimo... Taj korovodni, mi to ne radimo, razumijete, imate kod nas ljudi, on samo vidi čovjeka, onaj puši, on bi odmah otkinu uši, onaj neklanja, odmah bi ga strpao u kabur, razumijete. Pa nije to, treba prvo vidjeti gdje je, šta je, kakva je njegova bašta, koliko je zarasla. Mi moram prvo oći tu baštu, razumijete? Jel, pogledajte, ove naše djevojke, sve s to buduće, Hanume ako Bogda, i oni dan, danas, ja vjerujem, ponekad spremi sebi supu, nešto drugo, jel da mi muški slabo to znamo, mi samo znamo po frižderima ganjati ono što nam majka napravi, ili sestra, ili neko drugi, razumijete? Jel, Hanuma? Ali ovaj svijet, pogotovo ženski, ona više kuhaju kao što znaju. E, da li one ikada Ono što su skuhale lijepo supu ili neko lijepo jelo, da li ga stavljaju u prljav tanjir? Nikada. Evo, pitajte bilo koji odnik. Jeste ikada u prljav onaj, gdje se ono već, ono zelenlo fata po tanjiru nekad bila rana. Od prošloj e, vi kažete gostu da vam naspe malo supe, jel ne? Ne, ste to nikad oživiti. Što? Svaka to dobro opere i sredi, pogoditi deteržentom se to danas pere. Dobro se opere i sve sredje, sve klice odu, svi bacili, svi virusi, sve bakterije. I onda se fino posuši, taj njiru se stavlja. Ako od nas, evo pogledajte, ljudi bi odmah utrpali, bilan, u nas kakvi jesmo, ma zarastli, nema kakvim korom, nema trnja, granja, pljavštine, smeća, nema što nema u našim dušama, srcima, i ti bi odmah njemu trpao sad i ono najsubtimnije stvari u vjeri. Tako poslanik ali i slavite nije radio. Tako nije ljude radio. On je dakle prvo ljudi od agnavu širk, Nemoj obožavati drugo osim Allah. Allah je samo jedan, jedini i nikomu nije ravan. I na tom fonu je radio da čisti unutra srce i dušu insana. A onda vidite u Medini kada su ljudi već postali fini, to je očistili svoje posude i svoje tanjire, onda im je sipao taj čisti i šarijat. Kod nas vidio su na Facebooku Ma tu osipao od da ona isto iz traktora izlazi sve. I sve bi oni popuni. On bi, i, i, kaže mi Čafira i Munafika, sve bi oni sad poprlo odjedno. Ba nemere mere, ba ne mere. Čim dođe tamo ono što nije, zato ga najbolja supa, ona se pokvari sa onim med i otrov. Ne mogu zajedno stavi meda u otrov, odet i med. Helać, biva, nemoj mi je stavljati tamo. I što bi oni rekli tamo, veže se iza Issa, ali se vam jedna izreka, ne bacajte, kaže, bisere svinjama. Ne znaju svinje što su biseri, ba. Nemoj, pa nemoj. Ne možeš to stavlja čist čisto ranu pokvari samo prljavštinom koju unosiš. Zato se ne može tamo staviti. Prvo se rašcisti. Jedan naš imam davno je govorio kad smo se jedinimo sveli kaže hoćete li vi kad dođete u toalet da proстите u Venecueli hoćete li vi da izgovarate la ilaha illa allah. Kažeo mi nećemo, pa eto. Vidiš, ni istina se ne kaže u prljavštini izmetu. A tamo Istinu treba staviti na čisto. Prvo, čišćenje. To kod nas nema. Zato uspja, zato imamo ove probleme u svijetu. Zato imamo anarhiju u svijetu. Zato imamo smutnje u svijetu. Niko se ne trudi da savlada sunnet poslanika, ali sa ovo što mi gledamo o To je više antipropaganda sunneta. To nema veze sa sunnetom. Sunnet je da radiš prvo 13 godina da čovjeka čistiš. To je poslanika, ali sa vam radio u Meki. Svi možete to na putem hadijskih dijela i putem, je ovo pogledajte sire, to da dobro nađete. I pogledajte pa ćete vidjeti. Jel tako ili nije? 13 godina čišćenje, ribanje, poliranje, deterđenti razne vrsta. Samo se čisti. Nema dodavanja te prave hrane dok se ove stvari ne rašiste. Pa onda tek ide sipanje u medini gdje su ljudi fini, formiranje islamske države, islamske džemata, džamije i onda se polako sipa na čist organizam, čistu dušu, istu podlogu. I zato svi asabi mirisali dobrotomirje potom. A da je to bilo sve ubačeno njima u Meki, bio bi fitne kao što je kod nas danas u svijetu. Zato imate ovi fitnelučare koji smatraju najjačim uminima i vjernicima koji šire ko vjeru. Vjera se tako ne širi. To isto da dođete na onu Ledinu obišu pobacate neko zrnevlje. Ne može. Mora se uzorati. Pa mora ozubiti, neko kaže, briljati ono dobro, sreti, dotjerati, izbasti korov. Pa tek onda očekivati da to nikne. E tako je to radio, ali selam. A vi obzirno sa pametni, vama ne treba puno govoriti. Pa me to mi šare dovolja. Zato nećemo više duljiti o tome, nego je ovo, ovo svoje kraće izlaganje. Večeras o tome govorili. Mogli govoriti dugo.